Sverige får ett nytt parti 1964, ett parti som står på kristen grund och ska kalla sig Kristendemokratisk samling. Partiledare blir 42-årige Birger Ekstedt. Partiet ska varken vara socialistiskt eller borgerligt, säger han. Det kommer inte alls att ha den bindningen åt det ena eller det andra hållet, utan vi har utifrån nu de här utgångspunkterna sökt oss fram till ett handlingsprogram. Och upptäckte att det är för underligt att när man har en gemensam värderingssyn hur lätt människor finner varandra. Även de som tidigare har kallat sig för högermän och som man kallar för socialdemokrater och folkpartister. att det spelar ingen roll i sammanhanget. Vad kan man vänta sig att ni främst sätter in den politiska aktiviteten på vilka områden? Ja, rörelsen har ju mångt och mycket vuxit fram som en opposition emot det som sker på det folkmoraliska fältet och det är klart att vi kommer att visa mycket stort intresse för det men tanken är att aktivisera oss på alla linjer och att överhuvudtaget visa att det finns ett hållbart kristet alternativ även i samhällsdebatten Pastor Livie Petrus, ni har ju som ingen annan gått i bräschen för det här partiet och var allmänt tippad som partichef nu blev det inte så, varför? Nej jag anser att min ålder är för hög och att det är av stort värde att ha en ung partiledare därtill så är Berger Ekstedt inte så belastad som jag är i människors uppfattning jag är i för många det röda skynket jag anser att det är en tillgång för det nya partiet att slippa den belastningen. I valet till riksdagens andra kammar i september får det nya partiet KDS 1,8 procent av rösterna. Socialdemokraterna går tillbaka men vinner valet. Reporter Per Grever.